berdugu, baditugu uh, nola, funtsu propioak, baina, bon, uh, dilu dira zabat falta euro tarat uh, berrogoita zazpimila euro, beraz, baditugu egiteko, eta gu baditugu hamar mila, bon, horrak uh, zer diren, eh, bargunea azar beritu, dendagunea zabaldu, eh, badugu dendagunea Um, Tzipi bat, beraz, uh, duenden maiatzaren ondarean idekia eta ondarearen egunen paradan, beraz, estrenatua. Uh, eta biztan nena Euskaririko ekoizpenak uh, ditugu salgai. Uh, Bonsati komunak finitzeko ere, beko gelaren sola, trunaduraren sonorizatzeko eta hoigusia. Atzultuki, bukatu nahi ditugu, beraz, pionatama uh, seieko ondareko eta bi minatabazazpian, helduan uh, urtean, behaz, baitugu gure uh, hirogoitamak urteak. Eta beraz, dena garbi eta dena ongi egina uh, nahitugu.